Частина 2. Розділ 6. Зі свідчень Томаса Квілена, даних під присягою перед Комісією з розслідувань штату Мейну зв'язку з подіями 27-28 травня в Чемберлені. Подана нижче скорочена версія взята з книги «Чорний випускний» Звіт Комісії Вайт. Нью-Йорк. Signed Books, 1980. Містер Квілен, ви живете в Чемберлені? Так. Назвіть свою адресу. У мене кімната над більярдною, я там працюю. Витираю підлогу, чищу столи пилососом, доглядаю ігрові машини, пінбольні автомати і усяке таке. Де ви були ввечері 27 травня о 22.30, містер Квілен? Ну, правду кажучи, сидів у каталажці в поліційному відділку. Розумієте, мені платять у четвер. І я завжди святкую це і добряче налигуюся. Я йду до кавалера, п'ю шліц і трохи граю в покер у задніх кімнатах. Але п'яним я стаю злий. У моїй голові тоді наче якесь регбі починається. Халепа, га. Якось я втулив одному хлопцеві стільцем по голові і... Чи ви зазвичай ходите до поліційного відділка, коли відчуваєте, що у вас наближається такий напад гніву? А як же, шериф Отіс, мені дружбан. Ви говорите про шерифа Отіса Дойла з цього округу? Ага. Він сказав, що я можу заходити, коли захочу, якщо відчую, що злішаю. Увечері перед випускним нас хлопців кілька грало в задній кімнаті в ка Валерії у статпокір, і мені чогось подумалося, що швидкий Марсель Дюбай мухлює. Тверезим я б такого не помислив. Француз і у власні карти не дивиться, бо думає, що то нечесно, але мене розпалило. Я тоді вже бахнув кілька келихів пива, тож скинув карти і пішов до відділки. Там саме вахтував Плесі. Він закрив мене в камері. Цей Плесі – хороший хлопчина. Знався я колись із його матір'ю, але то було багато років тому. «Містер Квілан, чи не могли би ви повернутися до подій вечора 27-го? 22.30?» «А я хіба не про них? Дуже сподіваюся. Продовжуйте». «Ну, Плесі замкнув мене десь о другій ночі, в п'ятницю, і я зразу брикнув спати. Можна сказати, вирубився». Прокинувся десь о четверті дня, випив три алказельцери і знову заснув. У мене такий хист, я сплю, доки похмілля не минеться. Шерифоті скаже, що мені треба дізнатися, як воно в мене виходить, і запатентувати той спосіб. Каже, що я міг би врятувати світ від багато якого болю. Без жодного сумніву, містер Квілен, то коли ви прокинулися наступного разу? Десь о десятій вечора в п'ятницю. «Я добре зголоднів, тож вирішив піти до закусочної та вкинути чогось тримненького. «Вас лишили одного у відчиненій камері?» «А як же?» «Я чудовий хлопець, коли тверезий. Знаєте, одного разу. Просто розкажіть комісії, що сталося після того, як ви вийшли з камери». Пожежна сирена завила, от що сталося. Налякала мене до ісусиків. Я не чув, щоб та сирена вила вночі відтоді, як закінчилася в'єтнамська війна» то я побіг нагору, і, чорти, його батька-матері, в кабінеті нікого не було. Тут я кажу собі, чорти грішне, ото вже плесі за це перепаде. Там завжди має хтось вахтувати, на випадок, якщо хтось подзвонить. Тож я підійшов до вікна і визирнув на двір. З того вікна видно школу? А як же? Вона через дорогу стоїть, за півтора квартала. Коло неї бігали і кричали якісь люди. Отоді я і побачив Керрі Вайт. А ви бачили Керівайт раніше? Ні. То як ви зрозуміли, що то вона? Це важко передати. Ви її чітко бачили? Вона стояла під ліхтарем коло пожежного гідранта на розі Мейни-Спрінг. І що й сталося? Здається, так і сталося. Бог його зна. Увесь верх гідранта вибухнув на три боки. Вліво, вправо і в небеса. О котрій годині сталася ця м -м, несправність? Десь за двадцять одинадцята, ніяк не пізніше. Що сталося потім? Вона рушила в центр. Виглядала вона жахливо, містере. На ній була якась сукня для вечірки, чи що там від неї залишилось. І вона вся змокла через той гідрант. І вся була в крові. Наче щойно виповзла з якоїсь аварії на дорозі. Але вона либилася. Ніколи не бачив такого посміху, як смерть либилася. І вона знай, дивилася на своїй долоні і терла їх об сукню, намагалася зчистити кров, думаючи, що та ніколи не змиється. Думаючи, як вона затопить кров'ю все місто і змусить їх поплатитися. Жахлива картина. Звідки ви могли знати, про що вона думала? Не знаю, не можу пояснити. Мені хотілося би, аби ви надалі трималися тільки того, що бачили, містер Квілен. Добре. На розіграс-плазе стояв ще гідрант. І він також рвонув. Цього разу я все бачив краще. Ті дебелі гайки з боків відкручувалися самі. Я бачив, як воно сталося. Він розірвався, як і попередній. І вона раділа. Казала собі, що зараз влаштує їм душову, що «Ой-ой, пробачте». Тоді над'їхали пожежні, і я випустив її з очей. До школи під'їхала нова пожежна машина. Вони кинулися до тих гідрантів і побачили, що води їм не буде. Їхній шеф Бертон надривався від крику, а тоді школа вибухнула. «О, Господи! Ви виходили з поліційного відділка?» «Так, я хотів розшукати Плесі і розказати йому про навіжену дівку і про ті гідранти. Я зиркнув на Амоко і побачив таке, від чого кров у жилах застигла. Усі шість шлангів лежали зняті зі своїх гачків. Те Дюшам, що раніше тримав ту заправку, помер ще в 1968-му. Боже його помилуй!» Але його малий завжди щовечора замикав колонки так само, як сам Теді робив раніше. Кожен із підвісних замків висів на розламаній душці. Шланги лежали на асфальті, а на кожній колонці була вімкнена автоматична подача. Бензин лився на тротуари дорогу. Царице небесне, коли я то побачив, у мене яйця сховалися в тіло. Тоді я побачив якогось мужика, що перся з запаленою цигаркою. Що ви зробили? «Загорлав до нього щось типу «Аго, встережися!» «З цигаркою! Гей, не йди туди, там бензин!» Він мене так і не почув. Воно й не дивно, з тими сиренами на пожежних машинах та на ратуші, та з тими машинами, що переділи вулицею туди і сюди. Я бачив, що він отот -от збирався запустити бичка, тож почав відступати всередину. Що сталося далі? «Далі? Далі до Чемберлана прийшов диявол!» Коли впали відра, вона спершу вловила тільки гучний металевий дзеньк, що пробився крізь музику, а тоді її залило мокрим теплом. Вона інстинктивно заплющила очі. Збоку хтось крекнув, і в тій частині свідомості, котра пробудилася так недавно, вона коротко відчула біль. Томмі. Музика розкрешилася на недоладні звуки і урвалася. Кілька голосів протягли пісню трохи далі наче порвані струни, а тоді в секунду мертвої тиші і перечуття, заповнюючи фатальний проміжок між подією і її усвідомленням, вона доволі чітко почула, як хтось мовив «Господи, то ж кров!». А наступної миті, ніби для того, щоб угатити правду в її свідомість, зробити її повністю, докраю зрозумілою хтось закричав. Керрі сиділа з заплющеними очима і відчувала, як здіймається в голові чорний вал жаху. Виходить, мама таки була права. Вони знову накинулися на неї, знову ошукали, знову зробили з неї мішень. Її жах мав би бути монотонним, але не був. Вони витягли її на сцену, посадовили перед цілою школою і повторили сцену з душової, тільки голос сказав. Господи, то ж кров! Дещо таке, про що страшно було задумуватися. Якщо вона розкриє очі і усе виявиться правдою, ох, що тоді? «Що тоді?» Хтось почав сміятися, самотній гієнистий звук, і вона таки розплющила очі, розкрила їх, щоб подивитися хто то, і все було правдою. Цей останній кошмар, вона вся стікала червоним, вони, вони вимочили її в самій сутності крові перед усіма. І її думки, ох, я вкрита нею, забарвилися гидким фіолетовим відтінком відрази й сорому. Вона відчувала свій запах. І то був сморід крові, жахливий, вологий, мідний сморід. У мерехтливому калейдоскопі спогадів вона побачила, як кров густо стікає її голими стегнами. Очула мірний плюскіт води обкахлі, відчула шкірою м'які удари тампонів і прокладок. У той час, як чиїсь голоси спонукали її запхнути тампон, згадала смак густої, надмірної гіркоти страху. Вони нарешті влаштували їй такий душ, як завжди хотіли. До першого голосу приєднався другий, а за ним третій. Дівчачі і сопранований регіт. Тоді четвертий, п'ятий, шостий, дванадцятий. А тоді всі, геть усі, засміялися. Вона бачила їх. І вікмуні сміявся. Вона бачила. Його шоковане обличчя застигло, але з горла все одно вилітав сміх. Вона сиділа майже непорушно, дозволивши тому шуму, перекотитися через неї хвилею. Вони всі й досі були гарні, навколо й досі все було чарівно і дивовижно, але вона перейшла межу. І тепер сторінки її казки позеленішали і погнили від лихих чарів. У цій казці вона мала відкусити від отруйного яблука, на неї мали напасти тролі і її мали з'їсти тигри. Вони знову сміялися з неї. І зненацька греблю прорвало. На неї зійшло жахливе усвідомлення того, наскільки жорстоко з неї познущалися. І жахливий і безчутний крик. «Вони дивляться на мене», почав рватися назовні. Вона піднесла руки до обличчя, щоб сховати його, і зіпнулася на ноги. Вона думала тільки про втечу, про те, щоб забратися зі світла, дати темряві огорнути і приховати її. Вона ніби бігла крізь патоку. Її зрадницька свідомість – Змусила час ледь-ледь повсти. Було схоже на те, ніби Бог перемкнув швидкість програвання платівки з 78 обертів до 33 і однієї третєї. Навіть сміх наче сповільнився і знизився на кілька тонів до зловісного басового гуркоту. Ноги перечіпалися одна ободно, і вона ледь не впала з краю сцени. Втрималася, нахилилася уперед і зіскочила на підлогу. Гуркіт їхнього реготу залунав гучніше, ніби хтось трусив каменюки в діжці. Вона не хотіла нічого бачити, але таки бачила. Світло було надто яскраве, і вона бачила всі обличчя, роти, зуби, очі, бачила власні закривавлені долоні перед обличчям. До неї бігла міс Дежарден, і її обличчя було сповнене брехливого співчуття. Кері бачила, що під поверхнею справжня міс Дежарден хихотіла, і риготалася з гіркою вредністю старої діви. Губи міс Жарден розкрилися, і з них вирвався жахливий, повільний глибокий голос. «Дай я тобі допоможу, Люба! Ох, мені так шко...» Вона вдарила в її бік. Раз-два. Міс Жарден полетіла геть, відскочила від стіни, коло краю сцени, і упала лантухом. Кері бігла. Вона промчала крізь гущу людей. Руки тримала перед обличчям, але все одно бачила все крізь тюремні грати своїх пальців. Бачила їх. Бачила, які вони. Прекрасні, огорнуті світлом, убрані в яскраві, янгольські шати визнання. Блискуче взуття. Ясні обличчя, акуратні зачіски родом із салонів краси. Сукні з блискітками. Вони відступали від неї, наче від зачумленої, але продовжували сміятися. Тоді хтось підступно підставив ногу. Ооо. Саме це завжди йде слідом так. І вона впала на руки і коліна, і поповзла, поповзла підлогою, А волосся, що злиплося від крові, лізло їй в очі. Вона повзла, як святий Павло по дорозі в Дамаск, коли його очі засліпли від світла. Далі хтось ще має дати їй підсраку. Але ніхто не дав. І вона знову зіп'ялася на ноги. Усе почало прискорюватися. Вона вискочила з дверей дісталася вестибюля і злетіла вниз тими ж сходами, якими вони з Томі так велично увійшли дві години тому. Томі мертвий заплатила повну ціну, повну ціну за те, що принесла чуму до цього світлого місця. Вона спустилася великими незграбними стрибками, а звуки реготу билися навколо неї крилами гайвороння. Тоді темрява. Вона тікала через широку галявину перед школою, загубивши обидва свої випускні черевички і біжучі босоніж. Коротко підстрижений шкільний газон був наче оксамит, легенько притрушений росою, і сміх залишився позаду. Вона почала потроху заспокоюватися, а тоді її ноги таки заплуталися, і вона простяглася на весь зріст коло флагштока. Вона лежала нерухомо і дихала уривками, зарившись розпаленим обличчям у прохолодну траву. З очей полилися сльози сорому, такі ж важкі і гарячі, як перші краплі менструальної крові. Її побили, її здолали раз і назавжди. Все скінчено. Вона дуже скоро примусить себе підвестися і піде. Крадучись задніми провулками, додому, тримаючись у тіні на випадок, якщо її хтось шукатиме. Знайде маму, визнає, що помилялася. Ні. З глибин її душі раптом зринула сталь. Чимало сталі, і рішуче сказала своє слово. «Комірка? Нескінченні безладні молитви? Брошурки, хрести, самотня механічна пташка? шварцвальському годиннику, що відмірятиме решту годин, днів, років і десятиліть її життя?» У її голові зненацька ніби увімкнувся відеопрогравач. І вона побачила, як до неї бігла міс Дежарден, і як вона відлетіла в бік, наче ганчір'яна лялька – коли Керрі приклалася до неї силою своєї думки, навіть не замислившись над цим. Вона підняла вгору облити червоним обличчя, закотила очі і дико подивилася на зірки. Вона забула про дещо. Сила. Настав час їх провчити. Показати їм. Вона істерично захихотіла. То був один з улюблених виразів її мами. Мама приходить додому, ставить сумку, окуляри, блискають ну, сьогодні я вже показала, тому Елту на роботі. У спортзалі були розприскувачі води. Вона могла б їх увімкнути, легко. Вона знову захихотіла, звелася на ноги і пішла б соніш назад, до входу у вестибюль. Увімкнути розприскувачі і закрити всі двері. А самі дивитися всередину, так, щоб вони її бачили, стежити і сміятися з того, і як вода руйнуватиме їхні сукні та зачіски, як вона змиє блиск із їхнього взуття. Вона тільки шкодувала, що не зможе облити їх кров'ю. Вестибюль стояв порожній. Вона спинилася на середині сходів і раз-два. Усі двері махом зачинилися під дією сили, яку вона зосереджено скерувала на них, зламавши пневматичні прикривачі дверей. Вона почула, як хтось із них закричав, і для неї то була музика. Солодка і ніжна. Якусь мить нічого не змінювалося, а тоді вона відчула, як вони натиснули на двері, прагнучи їх відкрити. Тим тиском можна було знехтувати. Вони потрапили в пастку. Пастка. І це слово сп'янило її. Вони опинилися під її підошвою, в її владі. «Влада!» Яке ж то слово. Вона пройшла решту шляху і зазирнула всередину. А там Джорджа Довсона притисло до скла, і він бився і штовхався, а його обличчя скривилося від натуги. За ним були інші, і всі схожі на риб в акваріумі. Вона глянула вгору. Так, онде вони. Труби водогону з маленькими сифонами, схожими на металеві маргаритки. Труби проходили крізь невеличкі отвори в зеленій шлакоблочній стіні. Їх там було дуже багато, згадала вона. Вимоги пожежної безпеки чи щось таке. Пожежна безпека, блискавичний спогад. Вона пригадала. Чорні товсті дроти, як змії, дроти живлення, прокладені по всій сцені. Публіці їх не було видно через вогні рампи, але їй доводилося обережно переступати через них, коли вони йшли до трону. Томі тримав її за руку. Вогонь і вода. Вона потяглася думками всередину, намацала труби, розслідувала, куди вони ведуть. Холодні, повні води. Вона відчула в роті присмак заліза льодяного мокрого металу, присмак води, яку п'ють із садового шланга, раз два. Якусь мить нічого не відбувалося. Тоді вони почали відступати від дверей і озиратися. Вона підійшла до прямокутного віконечка у дверях і зазирнула всередину. В спортзалі пустився дощ. Кері всміхнулася. Вона накрила не всіх, а тільки частину людей, але зрозуміла, що маючи протипожежну систему перед очима. Легше простежувати думкою, куди ведуть труби. Вона почала вмикати інші розприскувачі. Тоді ще і ще. Але цього було не досить. Ніхто не плакав, отже ще не досить. Зробити їм боляче, боляче, боляче. На сцені біля Томмі стояв хлопець. Він дико махав руками і щось вигукував. Вона дивилася, як він спустився і побіг до обладнання рок-гурту. Ухопився за одну з мікрофонних стійок і закляк. Кері захоплено дивилася, як його тіло засіпалося в майже нерухомому електричному танці. Його ноги човгали у воді, волосся стало сторчма, рот розкрився, наче в рибини. Він виглядав кумедно. Вона засміялася. «Заради Ісуса, нехай тоді вони всі стануть такі кумедні!» А тоді раптовим сліпим поривом вона вхопила стільки сили, скільки могла намацати. Деякі лампи згасли. Якийсь дріт під напругою втрапив у калюжу води, і там сліпуче спалахнуло. У її голові глухо гупало щоразу, як запобіжники кидалися в безнадійний бій. Хлопець, що тримав мікрофон, упав на один зі своїх підсилювачів, і з нього вибухнуло фіолетовими іскрами, а тоді коло сцени зайнявся гофрований декор. На підлозі прямо коло тронів тріщав електрикою 220-вольтний дріт, а коло нього Ронда Сімор у зеленій тюлевій сукні танцювала танець шаленої маріонетки. Довга спідниця раптом зайнялась, і Ронда впала вперед, продовжуючи сіпатися. Можливо, саме в цей момент Керрі перехитнулася за край. Вона притулилася до дверей, її серце дико гупало, але тіло було холодне, як склянка напою з льодом. Обличчя посинішало, тільки на щоках повиступали темно-червоні гречкові плями. У голові лунко бумкало, і свідома думка покинула її. Керрі відсахнулася від дверей, але несвідомо і без жодного плану продовжила тримати їх зачиненими. Там усередині вогонь спалахнув яскравіше, і вона півсвідомо зрозуміла, що то певно зайнялося панно. Вона опустилася на верхню сходинку і поклала голову на коліна, намагаючись дихати повільніше. Вони знову спробували прорватися через двері, але вона легко втримала їх. Для цього навіть не доводилося напружуватись. Якесь неясне чуття показало їй, що дехто тікає через пожежний вихід. Але нехай. Вона дістане їх пізніше. Вона їх усіх дістане. Усіх до одного. Вона повільно спустилася сходами і пішла до парадних дверей, утримуючи замкненими двері спортзалу. То було легко. Тільки і діла, що тримати їх образ у голові. Раптом спрацювала сирена на ратуші, від чого Керрі скрикнула – і закрила обличчя долонями. Це сирена, це просто пожежний сигнал. На якусь мить. Вона втратила з думки вигляд дверей спортзалу, і дехто майже зміг утекти. Ні-ні, не слухи. Вона знову грюкнула дверима, притиснувши до одвірків чиїсь пальці. Здається, то був Дейл Норберт. І відрубавши один з них. Вона знову помчала через галявину в бік Мейн-стріт, схожа на опудало з виряченими очима. Справа від неї був центр містечка, універмаг. Фрукти Келлі, салони краси, заправки, поліційний відділок, пожежна бригада. Вони загасять мій вогонь, але ні. Вона захихотіла, і то був божевільний звук. У ньому злилися тріумф, утрата, перемога, жах. Вона підійшла до першого гідранта і спробувала викрутити велетенську пофарбовану бічну гайку. Ага, було важко. Було дуже важко. Туго закручений метал хотів їй завадити. Дурнеці. Вона крутнула сильніше і відчула, як він піддається. Тоді крутнула з іншого боку, тоді згори. Тоді відступила назад і крутнула всі три разом. Вони миттєво злетіли геть. Вода рванула в боки і у гору. А одна з гайок пролетіла в п'яти футах від неї, на вбивчій швидкості. Ударилась об дорогу, високо зрикошетила в повітря і зникла. Біла від тиску вода виривалася з гідранта, утворюючи фігуру подібну до розп'яття. Кері всміхалась, а її серце гупало двісті разів на хвилину. Спотикаючись, вона рушила до Грасплази. Вона не помічала, що несвідомо намагалася обтерти скривавлені руки об сукню, як леді Макбет не помічала, що плаче навіть тоді, коли сміється, не помічала, що одна потаємна частина свідомості оплакує її остаточний і повний крах, тому що вона збиралася взяти їх усіх із собою і влаштувати величезне вогнище, та таке, щоб земля навколо просякла його смородом. Вона розкрутила гідрант на Грасплазі, а тоді пішла до Амоко, який випало стати першою заправкою на її шляху, але не останньою.